InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab kun Salafian al-Jatah. Kita sampai pada ayat Allah Swt tentang kerinduan Allah terhadap para sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jamian dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Sehingga barang siapa yang dia Menginginkan keribuan Allah SWT Tidak ada cara lain kecuali Harus Mengikuti para sahabat Nabi Ritulullah Alihim jami'an Baca di Baca sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala al-musannifu ta'ala: "Qalisa min al fi shay'in an yatasamma ahlus sunnati wal jama'ati bis-salafiyyin. Iz inna mustalaha salaf yusawi tamamman mustalaha ahlus sunnati wal jama'ah. Wa yudraku bi ta'ammuli jitma'i kullin minal mustalihin fi haqqi sahabah Fahumus salafus salih Wahum ahlu sunnah yeah. Fakama yasihulana al-kawul sunniyun nisbatan ila ahli sunnah Yasihulana al-kawul salafiyun nisbatan ila salafi la farqah Ya Bila katakan Fala islaminal ibtidak fi syai Sama sekali bukan perkara beda Sama sekali bukan perkara beda Ayat asamma ahlu sunnah wal jamaah Penamaan ahlu sunnah wal jamaah Salafiyin dengan nama Salafiyin Penama Salafiyin sama sekali bukan Penamaan yang beda Kenapa It inna mustalah Salaf Karena mustalah atau istilah salaf ini Yusawi Tamaman mustalah Alisun awal jama'ah Karena sama persis Tidak ada bedanya Dengan Alisun awal jama'ah dari mana tahunya wayut roq zalik ditamul istimai kulli minal mustalahain fi haqqi diketahui dari ini merenungkan dari perkumpulnya dua mustalah ini yaitu mustalah al-sunnah jamaah dan mustalah salafin itu berkumpul pada fi haqis sahabat hanya para sahabat yang ini mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wa sallam jami'an istilah ulama ah juga pokoknya adalah ashabah Salafin pokoknya juga adalah ashabah sehingga dua istilah ini sesungguhnya sama sekali tidak berbeda atau persis Jadi sama fahum as -salafusale. yang para sahabat ini adalah as-salafus salih kalau dikatakan as-salafu salih, mutlak maknanya adalah para sahabat Nabi Ritulullah Alim Jami'an. Yang semua para sahabat masuk dalam as-salafu salih. Kemudian berikutnya hanya akan mendapatkan dia gelar kebaikan atau keriduan Allah apabila mengikuti para sahabat Nabi Ritulullah Alim Jami'an. Dan pengikutan adalah nisbat. Nisbat kepada as-salafu salih disingkat dengan menjadi salafi. Wa'um ahli sunnah, para sahabat, as-salafu salih adalah ahli sunnah. Fakama yasihu lana al-qul. Sebagaimana kita dibolehkan mengatakan sunni nisbat kepada ahli sunnah. Pengikut ahli sunnah namanya sunni. Pengikut salafu salih namanya salafi. Maka penamaan ini bukan penamaan yang beda sama sekali. Anak salafi nisbah kepada As-salafu salih Dan as-salafu salih para sahabat Nabi Rasulullah alihim Jami'an Terus وإنه بعد وجود الفراق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة الأقيدة والمنهج حجي لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل سنة والجماعة وأن الدعوة إلى تباء السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى سنة المحضه ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أنه أصبح Ahlul kiram wala ya. anna hadhihi da'wa haqqun wal intisaba Sesungguhnya penamaan salafiyah ikhwan adalah ba'd wujudil firaq setelah terwujudnya atau telah adanya berbagai macam firqah-firqah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sehingga wakhsul dan kemudian terjadinya berbagai macam iftiraq perpecahan-perpecahan yang merupakan akibat dari banyaknya firqah-firqah yang ada sehingga firqah pasti mau kepada iftirak tidak setiap ikhtilaf itu adalah iftirak tapi setiap iftirak itu pasti dia ikhtilaf ikhtilaf bisa ikhtilaf tanawuk bisa ikhtilaf yang harus mewajibkan kita toleransi Ikhtilaf dalam perkara yang merupakan isti Yang masing-masing mereka bersumber dari nas yang sama Atau memiliki cara pandang istilah ini ikhtilafnya para mustahidin Adapun iftirak itu pasti ikhtilaf Setiap ikhtilaf itu iftirak Setiap iftirak pasti adalah ikhtilaf Sehingga Asbah matlul asalab as Muntabikan ala manhaf atau ala Islamia ala selamat il wal manhats sehingga kalimat salaf itu kalimat yang paling tepat untuk atau bagi orang yang mereka ingin betul-betul selamat akidahnya dan selamat manhatsnya yang mereka ini adalah memahmi Al Quran dan Sunnah lipamis Sahabah wal Qurur al mufawtullah. Membeli Al-Quran dan Sunnah dengan puan para sahabat dan Qurun yang diberkati oleh Allah yang utama yaitu al quran Al-Mufaddalah sehingga jadilah Mustalah As-Salafi atau As-Salaf ini Muratifan Lil Asma As-Sariyal As-Sariyatil Okrah Muratif sama dengan nama-nama syariah yang lainnya sama dengan nama al-sunnah wal-jamaah sama dengan at-taif al-mansurah sama dengan al-fraqatu najiyah sama dengan itu nama yang ini semisal dengan itu semuanya hakikatnya sama tidak berbeda hanya penamaan itu dimunculkan untuk membedakan dengan albidah yang sudah mulai nyamar dengan al-sunnah wa'anna da'wataila tiba'i salaf awadda'watu as-salafiyyah inna mahiyatatu ila alislam alhaq dan sesungguhnya dakwah yang mengajak para ittiba'us salaf atau dikenal dengan dakwah salafiyah sesungguhnya dakwah ini dakwah islam itu sendiri karena sesungguhnya dakwah salaf atau dakwah al-sunnah adalah dakwah yang intisabnya kepada al-quran dan as-sunnah yang diwariskan oleh nabi sallallahu alaihi dengan pemahaman para sahabat nabi itulah islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membedakan dengan semua firq yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga hakikat wasallafiyah adalah dakwah Islam itu sendiri bukan yang lain lainnya. Adapun penamaan itu dimunculkan untuk membedakan dengan firq da'lah yang telah itu menyimpang dari Al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa dawah auda ila islam dan dakwah untuk mengajak kepada kembali kepada Islam yang murni kama unsil ala nabi sallallahu seperti Islam yang diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu ashabul kiram yang para sahabat mengambil ilmu langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam Maka walaupun anak hati dakwah hakun, wali intisab ilayah hakun, dan tidak ragu lagi bahawa dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi adalah dakwah yang hak dan intisab pada mereka adalah perkara yang hak sehingga penamaan ini sesungguhnya sekali lagi untuk membedakan dari munculnya firaqud dholah yang sudah mulai banyak bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin hingga terbedakan antara mereka yang betul, betul mewarisi dari ajaran nabi dan para sahabat dengan mereka yang berislam dengan model yang mereka adakan sendiri terus ahsanallahu alaykum qala hafizah islam ibnu taymiyah rahimahullah laa aibah ala salaf wa intasaba ilayhi aw i'taza ilayhi bal yajibu qabulu minhu fa inna madhhab illa haqqan shaykh islam mengatakan ikhwan la aib tidak ada aibnya tidak ada salahnya man azhara madhhab salaf orang yang mereka menampakkan bermadzhab salaf tidak ada aib tidak ada salahnya Orang mereka menampakkan madhab salaf Orang sebagainya mengatakan Bahawa nama salaf Adalah nama beda Tidak ada di zaman Nabi SAW Tidak ada di zaman para sahabat Nabi Jamian. Ini nama baru yang dimunculkan oleh Wahabi Yang mereka ketika Wahabi-Wahabi namanya jelek Kemudian ganti salafi Biar kelihatan baik Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan tidak ada aib Untuk ini menampakkan Sebagai bermadab salap Intisab kepada mereka Atau nisbat kepada salap Itu salafi Atau bersandar kepada salap Bahkan wajib Untuk menerima Cara berislam Yang seperti ini Karena madab salap Tidak lain kecuali adalah Perkara yang hak kerana hakikat dakwah salaf adalah Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para sahabat Maka orang bisa menguji Apakah pemahamannya, agamanya itu betul-betul Sebagaimana para salaf memahami Maka bisa diuji Adapun dakwah salaf Nisbat pada mereka Dan konsekuen Dia bisa membuktikan akidahnya, ibadahnya Semuanya ini sebabkan kepada para salafullah Karena ini merupakan Sikap ilmiah yang bisa dibuktikan Bagaimana mereka memiliki keyakinan Atau memiliki jadi sikap di dalam Beragama Terus وقد كان لأمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنحه ملك بهم ومن هؤلاء الإمام مالك وشفيق وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والاصباحاني والآجري وغيره وغيرهم ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتعلمي كابن القيم وابن عبد الحادي وابن كثير والذهبي ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإمة وإممات الدعوة من بعده مما أدى إلى Zuhur tujahin salafin ala murtarik tarikh. Ia setaki usus aqidahnya dan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasiat salaf salih. Wa Yukawimukul layarin bid'ain. Yafruju an hadhih usus. Ya. Waktu kahna li aima tilsalam bin ahli sunnah al athar kabi. Fidawatilah sunnah. Imam-imam alusunah mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan atau dalam mengajak manusia kepada sunnah ini dan kembali kepada tarikhah salaf dan kembali kepada manhats para salaf dan mengikuti mereka diantara para imam yang memiliki dakwah yang sangat berdampak mengajak pada dakwah sunnah ini di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau yang dikenal dengan ya Imam Imam Madzhab yang empat Imam Madzhab yang banyak dikenal oleh kaum muslimin. Demikian pula Ibnu Khosaimah, Ibnu Abi Asim, Al Asbahani, Al ajuri dan yang lain lainnya. Kemudian Dan murid-muridnya Semisal ibnu Al-Qayyim Kemudian Ibu Abdil ibnu Ibn Al-Kathir Al Kemudian juga diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan A'immatu dakwah mimba'zi Serta Imam Amda'wah Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala kalau di zaman kita seperti Syekh bin Baz, Syekh Al Albani, Syekh Muhammad Yusor Al Thaimin dan yang lain-lainnya, ini termasuk ahimatul dakwah yang memiliki jasa besar untuk mengembalikan umat kepada Sunnah, kembali kepada tokohnya Salaf, kembali kepada ini Islam yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi dari Alaihim jamian yang mereka memiliki andil untuk menampakkan dakwah yang searah dengan dakwah salafiyah Atau dakwah warisan para sahabat Nabi Rasulullah Alihim Jami'an Dan mereka mendakwakan Mimma adta ila dhuri itijahi salafi Ala murid tarikh Yastas'a yastakhi asasa dinihi Wa akidatihi Min kitabin lewat sunnati Rasulullah Sallallam Dimana mereka berandil Untuk Iaitu menampakkan arah dakwah salafiah Sebagaimana dengan lewatnya zaman Bagaimana mereka menyirami generasi Dengan siraman asas agamanya Kitab dan sunnah Kemudian akidahnya Meluskan akidahnya Yang terambil dari kitab dan sunnah Demikian pula wasirati salaf salih dengan sirahnya perjalanan salafus salih sehingga dakwahnya dakwah salafiyah dakwah yang ditegakkan di atas kitab dan sunnah, tegak di atas manhaj atau di atas pemahaman para salaful umma salafus salih dan mereka semuanya itu menegakkan dakwah ini dengan membantah segala bid'ah-bid'ah yang keluar dari asas yang agung, membantah lul bid'ah semua karya-karya para ulama SAW Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian para imah yang lainnya yang mereka telah memiliki bantahan-bantahan sangat banyak kepada albidah dalam berbagai macam bantahannya kepada Syiah, kepada filsafat, kepada sufi atau kepada orang-orang yang mereka terjatuh dalam kesyirikan, syirik uluhiyah maka ini semuanya merupakan andil para dakwah imma untuk mengajak pada kemurnian ajaran yang disampaikan Nabi salallahu alihi wasalam Wakadatul tuh di bayani pada alamr, wataldhihhi, lana nana sembah, wana kru. Maniutgun, yutgun, di salafiah, watsammi biha, awyadai anha hizbiyah, wana hulafarq bihna wabin aljamaat hizbiyah almuasira. Wakad yakul albaghd bianna muasisa salafiah, walimamu Muhammad bin Abdul Wahab. Belum mengatakan, Wakadatul tuh di bayani pada alamr. Sengaja berpanjang lebar kata beliau dalam menjelaskan hakikat masalah ini menjelaskan dalam, dalam menjelaskanlah kekat dakwah salafiyah ini karena sungguhnya kami dengar atau kami baca ada orang yang mereka mentahen yaitu mencela tentang istilah salafiyah atau istilah salafi bahwa ini adalah mereka katakan sesungguhnya merupakan hisbiah <tian> mereka sangka Salafiyah adalah Hizbiyah dan lafar kubainahuma wabain aljamaat al Hizbiyah mereka tuduh bahawa Salafiyah sama saja tidak ada bedanya dengan jamaah jamaah Hizbiyah yang lainnya al Muasirah yang ada di zaman kita ini sehingga wayakul al Baktu sebahagian mereka mengatakan bianna muassisa As salafiyah hua al Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Muassis pendiri dakwah Salafiyah adalah Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ini tuduhan mereka sehingga untuk mengesankan bahawa dakwah Salafiyah adalah dakwah bid'ah, dakwah yang baru seperti jamaah-jamaah yang lainnya. Pendirinya adalah Syai Muhammad Ibn Abdul Wahab dari Najd, Saudi sehingga ingin mereka sejajarkan dengan ya ini firaqud yang ada terus wal anna al muhammad ibn abdil wahhabi rahimahullah inna huwa da'iyyatun min du'ati salafiyah wa mujaddidun min mujaddidiha ahya ma alimahha ba'da wa a'adahha laqiyatan safiyatan fi hadhihi al jaziratil jazirah ba'da wa taghat 'alaihal bid'a wal khurafat wal padahal Aslinya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ini hanyalah salah satu mindoati Salafiah, salah satu di antara dai-dai Salafiah. Dai-dai Salafiah sudah banyak rintisannya sudah zaman dahulu kala. Pertama dai pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Berikutnya adalah para imam-imam di zaman tabi'in. Berikutnya para imam di zaman atba'ut tabi'in. Berikutnya lagi di antaranya adalah para a'immah sallallahu tamiyah dengan murid-muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul dengan murid-muridnya, selain para imam yang lainnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya salah satu di antara rentetan panjang silsilah dakwah salafiyah yang hakikatnya dakwah ini Ehwani Villa ingin mengembalikan umat kepada Islam yang murni Al-Quran as-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi daripada alaihim jamian. Orang yang menolak ini tentunya hakikatnya adalah menolak Islam, karena Islam adalah kitab Allah, Sunnah Nabi dengan apa yang difaham para sahabat Nabi daripada alaihim jamian. Islam bukan mutasilah, bukan asyairah, bukan jahmiah, bukan sufiyah, bukan rafidah. Islam adalah apa yang difahami para sahabat Nabi dari kitab dan sunnah. Terus. Balik Ina Hatihi Daulah Al Mubarak Al Mamlakah Al Arabiya Saudia Harusah Allah Daulah Salafiya, Wada'at Wada'at Salafiya, Kama Nasya Al Zalik Muasisah Al Mulk Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saud Rhamah Allah. Azuqala Fi Hitabih Alat Alqahu Fi Haji Amah Khamsa W Sixtina Ba'da Tlathi Miah T Wa Alfin Lihjra, Inna Niyajul Salafi, katakan bahkan <kuh> daulah Saudi ini memlakah Arabiya Saudi daulah Saudi yang didirikan atas kerjasama antara Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Saud sehingga menjadi Saudi bersatunya ulama dan umara Sayyid bin Abdul Wahab keahliannya adalah ulama kemudian keluarga Saud keahliannya adalah negarawan dan kemudian sampai sekarang Sesungguhnya negeri Saudi ini Adalah daulah salafiyah Negeri yang tegak di atas manhad salaf Dakwahnya da'wah tun salafiyah Da'wah yang mengajak kepada kitab dan sunnah Mengajak kepada Quran dan sunnah Dengan peman para salaf Sebagaimana Penegasan ini dikatakan oleh muassisnya, Itu Malik Abdul Aziz ini Raja Abdul Aziz Ibn Abdirrahman Ali Suhud Ketika beliau mengatakan Dalam ceramahnya Ketika haji Tahun 1365 Beliau mengatakan Inna ni rojulun salafi Saya ini adalah seorang salafi wa aqidati hiya salafiyah aqidahku adalah akidah salafiyah allati amshi bi muktadha alkitab wa sunnah aku berjalan di atas bimbingan kitab dan sunnah penegasan yang sangat jelas dari muassis negeri saudi ada seorang salafi yang betul berjalan di atas kitab dan sunnah bukan fanatik kepada ini perorangan atau kepada kelompok Terus. وقال في الخطاب نفسه يقولون اننا وهابيه والحقيقه اننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنته وسنه رسوله وليس بيننا وبين المسلمين الا كتاب الله وسنه رسوله بل ومن menegaskan pula dalam pidatonya dalam khotbahnya ikhwan يقولون اننا وهابيه Orang-orang mengatakan bahwa kami ini wahabi Sebagai tuduhan kepada kita semuanya Wahabi, wahabi, wahabi, wahabi, wahabi Wal haqiqah Padahal hakikatnya apa? Annana salafiyun Kita ini adalah salafiyun Muhafizuna ala dinina Yang kita ini orang-orang yang ini terjaga di atas agamanya yang menjaga di atas agamanya kita ini orang yang nak tabik kitab Allah wa sunnah tarasuli kita ini orang mengikuti kitab dan sunnah walaysa bainana wa bainal muslimin tidak ada antara kita dengan muslimin illa kitab Allah illa kitab Allah wa sunnah tarasuli dan sunah rasul salam sehingga tidak ada batas kita dengan muslimin kecuali ...adalah semata-mata kitab Allah dan sunnah Nabi dan itulah Islam. Tentu barang siapa menolak kitab dan sunnah, maka dia bukan Muslimin. Dan Salafiin adalah orang mereka betul, -betul untuk menghidupkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Intinya beliau ingin menegaskan bahawa kita bukan orang-orang yang dituduhkan mereka Wahabi Mengikuti aliran pendapat seseorang. Kita adalah seorang salafi yang betul-betul mengikuti Quran dan sunnah dengan peman para salaful ummah. Dan tidak ada jarak antara kita dengan muslimin. karena kita sama apabila kembali kepada kitab dan sunnah. Terus. Fal ya, Mamlaka Tukamat Al Islam Al Hak L Mabni Al Kitab Allah W Sunnat Rasulnya Wafqa Fhami Salaf Al Ummah Walida Tasmat Siasatnya Bil Hikmat W Al kerajaan Saudi itu dia kawat Alal Islam yang hak dia tegak berdiri di atas Islam yang hak Yaitu di atas Kitab dan Sunnah sesuai dengan salaful Ummah. Walida ittasamat siyasatu bil hikmah wal adl dan siyasahnya pun siyasah itu hikmah dan adal dan tasamuh yaitu memiliki toleransi berlapang dada ma'al madzahib al fiqhiyah al itu bersama dengan semua madhab fikih yang muttabarah di antaranya a'immah al imam yang 4 maka negeri Saudi bukan negeri yang mengkhususkan pada madhab tertentu Karena semua aiyat atau sunnah adalah salafiyah, mereka di atas manhat salaf tidak mengenishbatkan pada mata tertentu, lalu mewajibkan pada mata tertentu, lalu menduli mi orang yang tidak berwajib pada mata tertentu, bahkan memiliki sikap tasamuh terhadap semua mata yang ada, itu mata para aima al musta'hidin, terus. وبناءا على هذا فان طلاب كليه شريعه في المملكه يدرسون فقه الائمه الاربعه ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد ولا سيما في الجامعه الاسلاميه بالمدينه لان الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيده وانما yang mereka kuliah syariah di negeri Saudi yadrusuna fiqh al-a'immah mereka mempelajari fikirnya para imam al-arbah imam abu hanifah imam malik imam syafi'i imam ahmad lebih-lebih di jami'ah islamiyah madinah li'anna al-khilaf bain hadzal karena perbedaan yang terjadi di antara para madhab-madhab ini laisa fil aqidah bukan perbedaan di dalam masalah akidah wa ina al-fiqhiyah tapi perbedaan mereka pada masalah fiqih fiqih tentu kita heran dengan alam mereka bermadzhab dengan Syafi'i hanya mengambil fikihnya Syafi'i akidahnya Syafi'i tidak dilir akidahnya ganti ngelirik yang lainnya lagi kemudian suluknya ganti lagi dengan yang lainnya lagi lalu ramuan dari ini semuanya jadilah alusuna wal jamaah Lalu yang tidak seperti ini bukan al wal jamaah. Aneh tentunya. Apakah sandaran akidahnya jaminan akidah salafiyah? Apakah fikihnya dijamin akidah fikih mutlak salafiyah? Apakah suluknya tarekatnya dijamin suluk salafiyah? Sehingga dikatakan al wal jamaah atau nama al wal jamaah itu ramuan tersendiri yang kemudian menghasilkan nama khusus ini? Maka menjadi sebuah nama yang rancu, rumusannya enggak jelas, nisbat kepada pribadi-pribadi, tidak kepada dalil yang betul-betul dipegangi, yang nisbatnya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu Raja Abdul Aziz yang dirhamuhullah. Walazi namsi'alaihi. Dia turuk salaf salih. Walanu kafir ahdan. Ila man kafirah Allah wa rasuluh. Walaih min mazhab. Sua mazhab salaf salih. Walanu ayyud. Bagi mazhab. Ila bagiha. Fa Abu Hanifa. Wal Malik. Wal Shafi'i. Wal Abu Hanbal. Aimmatuna. Intaha kalamu. Hada Imam. Abdul Aziz menegaskan lebih tegas lagi. Penegasan berikutnya di antaranya. Waladi namsi alayhi huwa tariqus salaf dan yang kami jalani ini adalah tarekatnya salaf yaitu tarekatnya salafus saleh la nakfiru ahadan illa man kafara wa rasuluhu kami tidak pernah mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan Allah dan rasulnya para ulama ahlu sunnah salafiyah itu orang yang paling jauh dari takfir takfir jadi mengkafirkan pribadi tertentu bahkan yang gampang mengkafirkan itu albida yang mereka katakan wahabi takfiri wabi itu kan ngafir-ngafirkan orang, gampang mengkafirkan orang gampang membed'ahkan orang al-sunnah ulama yang mereka bilang wahabi ulama yang mereka paling hati-hati dalam masalah takfir kalau mereka membahas tentang takfir memang ikhwanifillah perbuatan demikian kafir perbuatan demikian kafir perbuatan demikian kafir ini adalah pembahasan ilmiah dan harus bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan takfir mutlak, takfir lepas takfir tanpa mengikatkan kepada orang tertentu barang siapa berbuat demikian maka dia kafir ini membahas tentang perbuatannya dan seperti ini harus jelas. Perbuatan begini menjadikan pelakunya kafir. Atau bisa menjadikan pelakunya kafir. Tapi kalau sudah membahas orangnya, Ahlu Sunnah paling hati-hati. Karena di sana ada syurut, dan ada mawane, ada syarat-syarat yang dipenuhi, kapan orang itu bisa dikafirkan, dan ada penghalang yang tidak boleh orang itu kemudian dikafirkan. Ketika ada penghalang itu, Sehingga di perkarangan yang pelik, jelimet dan sangat rumit, ada pun para ulama menjelaskan secara umum tentang takfir mutlak ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang itu menjadi kafir. Sehingga kata beliau lah, nukafiru ahad dan ilmankah firaullah warahsuloh walaihsa min madhabin siwa madhab asalafisaleh dan tidak ada madhab selain madhab salaf dan walau ayt. Bakwal madzhab ala bakfiha dan kami tidak mendukung ada tidak yaitu menguatkan satu madhab kemudian mengabaikan madhab yang lainnya tetapi madhab Abu Hanifa, Imam Malik, Syafi'i, Bunda Hamzah semuanya aimatuna semuanya imam-imam kita sehingga mereka berat dipelajari semuanya fikih fikihnya. Mana yang mencocok dalil itu yang kemudian dikuatkan Mana yang menyelisih dalil maka itu yang kemudian disingkiri, dilemahkan Intinya tidak mengiring kepada satu madhab tertentu Lalu menangkap orang tidak bernadhab tertentu Sebagaimana yang pernah terjadi pada orang ramuk tasilah Kalau tidak berkeyakinan demikian maka kan, Ya ini ditangkap Atau mengkafirkan orang yang tidak bernadhab dengan madhabnya Tapi madhab yang di tegaskan madhab yang berjalan di atas kitab dan sunnah, sehingga semua yang paling mencocok dengan kitab dan sunnah, itulah yang menjadi madhab beliau, dan secara umum negeri Saudi, dan secara umum para ulama-ulama negeri Saudia. Terus, Wahyu kalam Nafisum yustilul makna sahih li Salafiyah aladzih wal makna sahihul li Islam. Ya inilah kalimat yang sangat berharga sekali, kalimat yang indah, yang betul, betul menggambarkan makna yang sahih tentang Salafiyah dan inilah makna yang benar tentang Islam. Ini Islam, mardap kita menerus Salafiyah Salafi dengan makna yaitu berislam dengan kitab dan sunnah. Sebagaimana di family para salaful ummah. Dan tidak menggiring pada mandab tertentu. Semua mereka adalah para imam-imam kaum muslimin. Yang berat untuk diambil pendapat-pendapat mereka. Sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan tidak fanatik dengan pendapat yang salah. Karena standarnya kitab dan sunnah itu sendiri. Dengan pembahan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim Jami'an. وفي هذه الآوينة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من كبال بعد الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإنسان والذي, والذي تكف سهيونية وراءهم ويكف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان وما ان الدعوه السلفيه هي ابعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفريق بغير دليل وهي ابعد ما يكون على الغلو والتطرف الا ان هذه الدعوه المباركه اُلصق بها ما ليس فيها ونُسب اليها من ليس على منهجها مما شوهها جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها بل <تصفيق> قاتل bahawa dewasa ini telah menghadang yaitu Islam. Islam diadang dengan berbagai macam tuduhan. Secara umum menghadang islam. Secara khusus adalah negeri Saudi dan dakwah salafiyah diadang dengan apa? Iftirah, wadul min, watasfiatin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta dengan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman dan pencemaran-pencemaran sesuatu yang asalnya baik dicemarkan dan pembalikan lil haqa'iq, pembalikan fakta, pembalikan fakta yang dilontarkan oleh para ba'dussahsah, para politikus wal kutab al-gharbiyyin para penulis barat, orientalis, wal mu'adin al-islam yang mereka memusuhi yakni Islam dan orang-orang yang di belakang mereka suyunia yaitu sionis, freemasonry, kemudian juga di belakang mereka adalah qaddaliman qaddaliman dosa tuduhan-tuduhan dosa dari orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran kufar orientalis, musuh-musuh islam ikut juga kemudian membalimi doa Salafiyin negeri saudi yang hakikatnya adalah menjung tinggi islam dan pilar-pilar islam dia tuduh dengan berbagai macam tuduhan diantaranya adalah takfir, tabdi, tafsik padahal mereka orang paling jauh dari melakukan takfir melakukan tabdi melakukan tafsik mereka paling jauh sikap uhulu yang demikian dakwah salafiyah dakwah yang mubarakah dakwah yang betul-betul mengajarkan kitab dan sunnah Jauh dari sifat uhulu Ini sikap berlebih-lebihat Sikap yang akan menjermuskan pada kerusakan Hanya memang Ada orang-orang yang mereka Yaitu Mereka mengkaburkan dakwah salafiyah Yang membuat kebenaran manusia justru lari daripada dakwah salafiyah Tersbut. Wainna min abruz al awamil yang kahat sabab fi dzalik, hua wujud al jamaat al islamiyah al hizbiah al muasira al mta'athira bi fikri al khawariz, bi kahat bage romuzi wa qadat wa mukaffirin wa di antara awamil faktor yang menonjol yang menjadi sebab rusaknya dalam sejarah diantaranya adalah wujud wujudul jamaah at-Islamiyah, al al-Isbiyah, al-Mu'ashirah yang mereka ini mu'ashirah bi fikrul khawarij. Ada jamaah Islamiyah yang mereka katanya Isbiyah di zaman kita ini yang mereka menamakan dakwah, dakwahnya dengan dakwah salafiyah Tapi mereka terbaru dengan fikrah takfiri Ini yang kemudian justru merusak kepada dakwah salafiyah Mereka pemikiran-pemikirannya Pemimpin mereka Pemikiran-pemikiran mereka Ada pemikiran khawarit Jauh daripada pemikiran salafiyah Tetapi mereka menggunakan nama salafi Atau salafiyah nanti ada istilah salafi jihadi yang kemudian akhirnya justru ini merusak daripada dakwah salafiah sesungguhnya kasus yang demikian terlalu banyak sebagaimana Islam itu ini secara umum berapa banyak Islam rusak karena orang yang mereka menasabkan diri dengan Islam sehingga dikenal dengan istilah al-Islamu mahjubun bil-muslimin Islam itu dia mahjub Islam itu dia terhalang oleh kaum muslimin. Sebab antara Islam dengan muslimin bagikan bainal masrik wal maghrib. Islam di timur, muslimin di barat. Musliminnya tidak mencerminkan Islamnya. Sehingga Islam terhijab dengan buruknya penampilan kaum muslimin. Sedangkan orang melihat Islam dengan penampilan musliminnya sehingga akhirnya mereka menilai Islam dengan penampilan ini kaum muslimin demikian pula dakwah salafiah ada orang yang mereka mengaku dakwah salafia, jamaah salafia, salafi jihadi yang kemudian prakteknya mereka jauh daripada hakikat ini manhad salaf hingga kemudian sepak terjang yang merusak ini keindahan dakwah salafia. maka ini yang harus difahami setiap muslim berkaitan dengan yani keindahan dari dakwah salafiyah terus bal yatakallamu ba'dhum bismis salafiyah wa hum laysu amra yaltabisu 'ala al-kathiri minan nas minhum anna hadhihi al-jama'at salafiyah kama yahulu lil ba'd orang bicara dengan nama salafiyah sekarang akhirnya merupakan perwakilan Salafiyah Dia membawa-mbawa nama Salafi, Salafi, Salafi, Salafi, Salafi Kemudian pemikirannya pemikiran yang rusak Yang membuat orang kabur Tentang keadaan Salafiyah Sehingga tidak mengenal Salafiyah Kecuali yang mereka tampilkan Dari hal yang sangat buruk Atau dia yaitu dengan menyebabkan perpemikiran Wahabi Menampilkan pemikiran-pemikiran yang rusak yang akan mencemari keindahan dakwah salafiyah hingga akhirnya tuduhan-tuduhan terhadap salafiyah sebagaimana yang terlihat atau dinisbatkan kepada para perusak dakwah salafiyah itu sendiri sehingga tertutup keindahan salafi dengan tampilnya orang-orang mereka merusak hakikat dakwah salafiyah Terus. wa innaka lata'jabu mimman yusammil jama'ati al-hisbiyyah bil jama'ati al al-jihadiyyah wa kaifa takunu salafiyyah wa hiya laha fil aqidah wal manhaj ada lagi yang mereka mengatakan salafiyah jihadiah kaifa takunu salafiyah bagaimana mereka dikatakan salafiyah sedangkan mereka itu mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj secara akidah dan manhaj mereka menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah tapi mereka mengatakan dirinya adalah salafiyah jiadiah. Ini yang seperti inilah yang kemudian sering mengrusak. Yaitu hakikat keindahan da'wah salafiyah yang sungguhnya da'wah salafiyah Hakikatnya Islam itu sendiri yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan keindahan, kesucian, kebeningan. Tetapi dirusak dengan penampilan-penampilan orang yang mereka menisbatkan kepada dakwah salafiyah yang hakikatnya jauh daripada akidah dan manhaj salafiyah itu sendiri. Wa kifatakunu jihadiyah. Wal ma'na syari'u sahihulil jihadi muntafin an hadhihijamaat. Diada mitawfur syurot sahiha lil jihadi fi hadhihijamaat. Wa kifatakunu jihadiyah. Bagaimana katakan jihadiyah? sedangkan ini makna syar'i yang sahih tentang jihad hilang dari jamaah tersebut tidak terpenuhinya surut-surut yang benar untuk menegakkan jihad di tengah-tengah jamaah ini jihad itu ya khuan, ada sebagaimana amalan salat Amalan puasa, amalan haji Artinya ada ilmunya, ada syurutnya Kapan dikatakan jihad Tidak setiap membunuh lehernya orang kafir Dikatakan jihad Ini yang kemudian justru merusak Ini hakikat Keindahan, kebaikan, kemuliaan Kewibawaan Islam dan dakwah Islam Terus Wa innal bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfazi wal musammayat lidha yajibu tanabbuh lil khalat wat tadlilil mawjud fi sahhati al islamiyyati al yuma wa bil haqa wal ma'ani la bil alfaz hakikat penilaian itu ikhwan, dengan hakikatnya penilaian itu dengan hakikatnya dinilai adalah hakikatnya apa bukan dengan alfaz Bukan dengan lafad-lafad Bukan dengan penamaan-penamaan Dan wajib kita memiliki perhatian Dari bercampur baurnya Istilah Kemudian penyesatan Yang ada Sehingga akan membuat Jadi Islam semakin dijauhi oleh manusia Semuanya tidaknya dinilai dengan hakikatnya Isinya racun Kemudian labelnya madu yang dipercaya labelnya atau isinya ya tentu isinya banyak orang membuat label-label yang indah yang syaitan secara umum dakwanya adalah syaitan secara umum dakwanya adalah menggunakan kata-kata yang indah tapi penuh dengan tipuan sehingga jangan dilihat dari namanya tapi lihat hakikatnya Sebagaimana banyak barang-barang yang haram Mereka bi Menamai bukan dengan namanya Riba dinamai dengan faedah Atau kita bunga Kemudian apalagi musik Barang-barang haram, nyanyian Menggambar makhluk hidup Tampilan-tampilan yang rusak dikatakan dengan seni sehingga kalau seni maka tidak tertembus lagi oleh aturan agama menamakan sesuatu menamai sesuatu yang hakikatnya merupakan kerusakan-kerusakan dengan nama-nama yang indah yang bagus, termasuk diantaranya berkaitan dengan penamaan ini salafia atau salafi dengan berbagai macam nama yang hakikatnya mereka jauh daripada manhad, salaful ummah manhad salafiyah gawa salafiyah wa yajibu al-amalu ala tasfiyati al-islam min ma bihi mimma laysa minhu wa tarbiyati nash'i lil muslimi al-islam al-haqqi al-mustaqim min al-naba'i safi kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wafqa fahmi salafil ummah wa zaudi an hadhad din wa izharihi bil mazharil lahiq bihi ya di tengah-tengah banyak percampuran, ya yang, yang mencampur yang merusak tentang kemurnian Islam, kemurian dakwah salafiyah, maka wajib mentulakan tasfiyah. Itu membersihkan Islam. Maka para ulama ada gerakan istilah tasfiyah. Itu pembersihan. Pembersihan akidah dari bukan akidah Islam Pembersihan tafsir dari tafsir yang tidak benar Pembersihan yani syiroh dari syiroh yang tidak benar Karena telah banyak orang mereka mencampurkan ke dalam Islam Sesuatu yang bukan Islam Sehingga perlu adanya pembersihan Islam dari kotoran-kotoran Yang kiri menyusupnya Demikian pula dakwah salafiyah Berapa banyak orang-orang yang mereka menisbatkan dengan dakwah salafiah Yang mereka jauh daripada Ini hakikat manhats Dakwah salafiah Dan wajib untuk mendidik Generasi ini dengan tarbiyah yang betul, -betul di atas Hakikat islam Yang bersih kitab dan sunnah yang sesuai dengan bahan para salaful ummah Dan ini membutuhkan pendidikan khusus Karena mengajarkan dan membantah Mengajarkan al-haq Dan membantah syubhat Syubhat kebafilan Terus. ولقد منن الله على امه نبي محمد صلى الله عليه وسلم باكمال دينها واتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالاسلام الذي لا يقبل دينان سواه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا Allah swt. Olakat mana Allah ala umat Muhammadin. Allah telah memberikan karunia pada umat Muhammad ini dengan ini ekmalul dinha dengan penyempurnaan agama yang <bola> Allah berikan <never> pada <bola> umat Muhammad ini adalah nikmatul ultma. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah telah riba dengan agama ini. Allah tidak akan menerima agama kecuali dinul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ma'imati wa raditu hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ini cukupkan nikmat atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian ayat ini kawan orang Yahudi pernah datang kepada ini Umar ya Umar antum taqrauna fi kitabikum ayatan lawan nasarat alaina masyaral yahud la takhatna aidan ya umar ya ya khalifah ya maral mukminin sesungguhnya kalian membaca dalam kitab kalian satu ayat yang seandainya satu ayat ini turun kepada kami pasti hari turunnya ayat ini akan kami jadikan sebagai aid hari raya kata umar ayat yang mana itu ini ayat ini Al Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum kata Umar saya tahu. Ayat ini turun di hari Jumat hari raya. Waktu muslimin sedang wuquf di Arafah hari raya sehingga ayat ini telah turun di hari yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Orang Yahudi tahu bagaimana harusnya berbangga dengan nikmat tersebut. Seandainya itu turun kepada mereka Tapi sayang muslimin Banyak yang tidak faham tentang agamanya Sehingga mereka tidak berbangga Dengan nikmat kesempurnaan Islam Sehingga mereka lebih berbangga dengan Segala pemikiran-pemikiran yang justru Nilainya rendahan Filsafat, pikiran manusia Produk-produk otak manusia Lebih mereka banggakan dibandingkan dengan agama yang Allah telah berikan Kepada kaum muslimin Sehingga mereka lebih berpaling kepada Pemikiran-pemikiran manusia dibandingkan dengan Agama Allah yang terlalu sempurnakan tersebut Dan Allah telah tunjukkan Bahawa ini syarat mustaqim, Jalan yang lurus Allah perintahkan kita untuk mengikutinya Jangan ikuti jalan-jalan lain Selain jalan yang lurus tersebut Nabi S.A.W Ketika menjelaskan ayat ini ikhwan, Membuat satu garis lurus red, Mengatakan Hadha sabilullah ini adalah jalannya Allah Kemudian membuat garis-garis yang banyak Sebelah kanan kirinya Lalu mengatakan subul. Ini jalan-jalan Tidak ada satu pun jalan ini Kecuali ada syaitan yang menyuruh manusia untuk Masuk ke jalan yang bengkok tersebut Maka jalan yang lurus hanya satu Jalan Islam Yang akan mengantarkan kepada Allah dan surganya Sedangkan semua jalan-jalan selain jalan Islam Adalah turuk yang masdudah Jalan buntu Yang tidak akan mengantarkan kepada Allah dan surganya Maka semua jalan adalah masdudah Yaitu jalan buntu Kecuali jalan yang diajarkan Nabi yang mulia SAW. Barang siapa mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak mutaaddidah maka dia syaitan minal insi dia syaitan di kalangan manusia yang mengatakan jalan Allah banyak karena tidak mengatakan jalan yang banyak kecuali syaitan terus Yakul bin Al-Qiyam, rahimahullah. Wahai, ini kerana jalan yang menghala ke Allah satu, dan Dia yang mengutus Rasul-Nya dan mengutus Kitab-Nya. Tiada orang yang dapat kepadanya kecuali melalui jalan ini. Dan orang-orang yang datang dari jalan lain, dan mereka membuka semua pintu, tetapi pintu-pintu itu ditutup kecuali melalui jalan ini. Lihat perkataan Al Qur'an, ikhwan, wahai, lana, jalan menuju Allah, satu dan inilah sesungguhnya jalan menuju Allah hanya satu, enggak ada duanya. Yang satu itu apa? Wawama baathabihi Rasulahu, wa ansalabihi kutubahu. Jalan yang satu adalah jalan yang Allah mengutus dengannya para Rasulnya. Yang Allah dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya, la yasilu ilai ahadun ilamin hada tarikh yang seorang pun tidak akan pernah sampai kecuali dengan jalan ini. Walau atan nas min kulit tarikin, seandainya manusia mendatangi dari seluruh jalan selain jalan yang lurus tadi, wasf ta'hu min kulibab dan semua pintu dia ketuk, dia datangin dia ketuk. Faturuk alihi maszudah semua jalan adalah jalan buntu walabuab alihi muklakah semua pintu adalah tertutup ilhamin hadatari al wahid kecuali melalui satu jalan yang satu ini fainaumut tasilun bila musilun ilim karena jalan ini nyambung sampai Allah dan akan mengantarkan kepada Allah Taala intinya jalan menuju Allah hanya satu dan satu-satunya enggak ada yang lainnya. Syaitan akan menipu anak Adam yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ya Abdullah, Hadad Tarik, Waihambal Allah, ini jalan yang akan mengantarkan kepada Allah, ini tipuan syaitan. Terus. وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل فكلمة شيء هنا نكرة في شياك شرط تأم كل اختلاف التضاد في الأصول Allah telah memerintahkan kepada kita, inda tanasuk birod diilaih. Ketika kita tanasuk berselisih, agar kita mengembalikan kepada ini jalan tersebut ini kepada Allah wali rasuli dan kepada rasulnya waradtu ilallah, waradtu ilah kitab. Dan maksudnya kembali kepada Allah mengembalikan kepada Allah, yaitu mengembalikan kepada kitab Allah. Warahatul ilah Rosulih, warahatul ilai fi halikhayati, wa ilah sunnati bata wafati. Ada pun perintah mengembalikan kepada Rasul, artinya kembali kepada Rasul ketika masih hidup dan kembali kepada sunnahnya ketika setelah wafat dan yang Allah katakan dalam ayat fa'in tanasak fi shayin, apabila kamu berselisih dalam satu urusan, farutuhu ilallai warasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ingkuntom tu menu nabilahi wal yomil akhir itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga orang yang hatinya ada iman ikhwan kepada Allah dan hari akhir itu gampang untuk diajak rujuk kepada kitab dan sunnah tapi kalau memang hatinya itu tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir ini enggak bisa karena memang tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir yang gampang diajak rujuk itu adalah kepada orang yang mereka memang hatinya ada iman maka kepada muminin kalau disampaikan ayat, sampaikan hadis hatinya akan ada rasa taubim ini pengagungan. Adapun yang tidak memiliki iman, tidak ada urusan dengan agama. Dalikah khairud itu adalah perkara yang baik wasanul taqwila dan akibat akhir yang baik adalah mengembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kalimat ushik jadi Efa'in tanah satu fi Shay'in kalimat Shay' ini nakira yang memiliki makna yaitu umum artinya apapun jenis ikhtilaf apapun jenis perbedaan yang kalian miliki fil usul wal furu baik itu dalam perbedaan usul atau furu pokok atau cabang maka perintahnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan ketemu jawabannya pasti akan ada jawabannya tentunya melalui orang yang ahli tentang Quran dan Sunnah dengarkan perkataan Al-Imam ibn Qayyim baca يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان وحكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنئ ان يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع الى من لا يوجد عنده فصل النزاع ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان بيان حكم ما تنازعوا فيه Seandainya di dalam kitab dan sunnah rasulnya itu tidak ada penjelasan hukum tentang apa yang mereka perselisihkan, walam yakun kafian dan tidak dan tidak mendapatkan jawaban yang mencukupi buat dia, lam yakmur birat tiilei Allah tidak akan memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan kepada Quran dan sunnah, ir mumtani. Karena tanda perkara yang terlarang adalah ayyamurallahu taala bi raddi inda tanasuk ila man la indau faslun nisa. perkara yang tercegah yang terlarang dari Allah memerintahkan mengembalikan yakni ketika dia tanasuk berselisih kepada perkara yang tidak akan didapatkan fasrul nisa, pemutus perselisian Kalau di ketika mengembalikan pada Quran dan Sunnah itu enggak ketemu jawabannya ikhwan, enggak dapat jawabannya, itu artinya perintah Allah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sia-sia. Sehingga perintahnya sia-sia. Ngapain Allah perintahkan kembali pada Quran dan Sunnah kalau enggak ketemu jawabannya? Ketika Allah perintahkan agar kita mengembalikan kepada Quran dan Sunnah Pasti akan kita dapatkan jawabannya. Maka seorang mukmin hendaknya memiliki semangat besar untuk mengembalikan segala perselisian pada Quran dan Sunnah. Demikian terus. وقال تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء" وقال تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى orang-orang mereka memecah-belah agama mereka. وكانوا شيعا لست منهم في شيء} Ya Muhammad Ya Rasulullah Sallam, Kamu tidak urusan dengan mereka Kamu berlepas diri Dari orang-orang yang mereka Berpecah-berpecah belah Dalam agama mereka Nabi Barok Dari mereka semuanya Laisamina Bukan termasuk golonganku Wa qala ta'ala Allah pun katakan Wa mayu syaqiqir Rasulah Barang siapa mendurakai Rasul mimba di mata bayan ala hudah Setelah jelas baginya petunjuk, ayat tabi'ah rasabil mukminin dan mengikuti selain jalannya mukminin, nuwalihi matawalle akan kami palingkan ke mana dia berpaling, waluslihi janam akan kami lemparkan ke janam, wasat masira dan janam sejelajah tempat kembali. Ada dua poin penting ayat ini kawan. Satu mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk sesungguhnya sampai sini bisa cukup tapi Allah nggak mencukupkan ditambah dengan wajah tabi agar sabilil dan mengikuti selain jalannya kaum minin mendorakai Rasul dan mengikuti selain jalannya mu ini sudah gandeng chainnya klasimannya kalau orang mendorhakai Rasul pasti dia akan mengikuti selain jalannya mu'minin kalau dia mentaati rasul pasti dia akan mengikuti jalannya mu'minin tidak ada ceritanya orang mengikuti jalannya mu'minin lalu dia durhaka kepada rasul atau tidak ada ceritanya orang yang mengikuti jalannya mu, jalannya rasul, mengikuti petunjuk rasul, lalu dia tidak mengikuti jalannya mu'minin Barang siapa yang dia mengikuti jalannya mukminin pasti eh, pasti dia mengikuti Rasul. Barang siapa yang dia mengikuti Rasul, pasti dia akan mengikuti jalannya mukminin. Tidak mungkin dia tidak mengikuti jalannya mukminin sedangkan dia mengklaim mengikuti jalannya Rasul. Enggak mungkin. Maka firaqud dalah yang mereka mengatakan mengikuti Rasul Lalu tidak mengikuti jalannya mukminin yaitu sahabat jalannya para sahabat pasti mereka tidak mentaati Rasul. Karena apabila mereka mentaati Rasul maka semua pengarahan Rasulullah agar kita mengikuti para sahabat Nabi daripadanya Allah Alim Jamian. Demikian, terus. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنصار har abada ya al mukminun sabilul mukminin ikhwan adalah sabilus sahabat al mukminun yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah para sahabat tidak ada ketika ayat ini turun kecuali satu-satunya mukminin adalah nabi dan para sahabat tidak ada yang lainnya sehingga perintah untuk mengikuti sabilul mukminin Arti mengikuti para sahabat Nabi dan juga Alim Jamian. Selain Allah telah memberikan gelar-gelar kepada para sahabat, Ulayaikalul Muflihul Ulayaikalusadiqun, Ulayaikalul Muflihun, kemudian Ulayaikalul Minuna Hakan, Rasulullah Anhum Waradhu An. Ini gelar-gelar yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi dan juga Alim Jamian. Lalu apa yang anda ragukan sekarang, ikhwan kalau Allah katakan Allah rewa kepada Para sahabat Terus kerewaan itu Kira-kira dalam hal apanya Hah? Yang dirudai apanya Apanya kawan? Standar orang dirudai Allah apanya Standar kemuliaan orang Disya si Allah apanya Ha Standar orang paling Mulia disya si Allah apanya Ha Takwa takwa itu apa? Hah? Apa itu takwa? Gabungan antara apa dan apa? Ilmu dan amal Orang yang paling bertakwa Yang bagaimana? Hah? Yang paling tepat ilmunya Yang paling benar ilmunya Yang paling lurus amalnya Sehingga yang paling benar ilmunya Paling baik amalnya Ini yang paling bertakwa Sehingga dengan demikian para sahabat menempati manusia yang paling bertakwa Berarti paling lurus ilmunya Paling tepat amalnya Dan mereka layak untuk dijadikan sebagai panutan di dalam beragama Bagaimana berpaling dari para sahabat Kemudian menengok kepada orang yang tidak jelas rekomendasinya Dari Allah dan Rasulnya S.A.W Rasul Kalimat ayat ini eh, eh, belum mengatakan Allah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalan yang umminin. Fadalah ini menunjukkan alaana itiba asabilim fi fahmi syarilah wajibun. Ini menunjukkan bahasanya mengikuti jalan mereka dalam memahami syariat Allah wajib. Wa mukhalafatul dalalun dan menyelisihinya adalah kesesatan dan Allah telah memuji as-sabiqunal awwalin minal muajirin wal ansar wa'ala ala manittaba'hum sebagaimana tadi terus wa bayna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu thumma alladhina yalunhum faqala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum Nabi SAW menjelaskan bahawa khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurun Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia, manusia pada kurun beliau. khairun nasi, karni. Sebaik-baik manusia pada kurunku. Thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Kemudian berikutnya yang mengiringinya, kemudian berikutnya yang mengiringinya, yaiti at-tabiun, lalu at tabiah at-ba'ut-tabi'in. Kalau dikatakan khairunas, ya kawan, sebaik-baik manusia. Maksudnya yang dikatakan baik sebaik-baik manusia itu baik apanya? Paling tampan, paling kaya, paling pinter, yang mana? Eh? Huh? sebaik-baik ia ya, yang paling baik ilmunya dan paling baik amalnya, yang paling lurus hidupnya sebaik-baik dalam menampilkan agama Allah Subhanahu SWT sehingga ini merupakan pujian rekomendasi dari Nabi SAW sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang baik pula dalam beragama keblatnya itu, nyontohnya itu ngeblatnya itu para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an Maka mereka itu alam wa ahkam wa aslam atau alam wa aslam wa ahkam atau aslam wa alam wa ahkam. Para sahabat itu adalah aslam yang paling selamat, alam yang paling berilmu, ahkam yang paling bijaksana. Lalu datang Al-Bid'ah mengatakan para sahabat memang aslam. Tetapi kita alam waahkam. Para sahabat memang aslam selamat, tapi kita ini alam lebih tahu dan lebih bijaksana. Kira-kira yang paling selamat yang kayak apa, Ikhwan? Orang mau melakukan sesuatu atau berjalan menuju tempat yang dia tuju, yang paling selamat yang kayak apa? yang paling tahu jalannya dan paling tepat menempuh perjalanannya itu yang paling selamat gak ada paling selamat bodoh kemudian tidak tepat dalam melaksanakan, gak ada gak ada paling tahu dan paling bijaksana kok gak selamat yang aslam itu yang aklam dan akam Pinginnya mereka ingin menggambarkan sahabat memang aslam dia itu hanya apa namanya itu? Lugu Lugu Tapi kalau kita lebih cerdas Lebih bijaksana Untuk menggambarkan Mengikuti para sahabat itu hanya orang-orang yang bodoh-bodoh Yang lugu-lugu Ini untuk menggambarkan tentang buruknya para sahabat Seakan-akan mengikuti mereka itu Kini tidak ilminya Kurang ini Kurang bijaksana tidak panjang pemikirannya. Ini sungguhnya perkataan munafikin wa uh, bagaimana? Berimanlah kamu sebagaimana aminu kama nas Qalu anu'minu kama amanas sufahah. Ketika mereka suruh untuk beriman, apakah kan beriman dengan modelnya orang-orang bodoh? Orang-orang yang mereka pikirnya enggak panjang Akalnya pendek Diajak langsung manut gitu aja Terus وامر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسننه الخلفاء الراشدين وحذر من مخالفتهم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله yeah. Lihat dari sini, Khan. Ada sini adalah penggalan dari hadits yang menceritakan tentang, yaitu Nabi memberitakan tentang iftrakul ummah sepeninggalku man ya isminkum fasyar ekdalafan kafiro. Sepeninggalku kalian akan melihat penyelisian yang sangat banyak. Lalu bagaimana ketika kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak itu? Alikum bismillahi wasallamil khalafai rosidin al madiin mimbatik pegangisunahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk bimbingan setelahku berapa sunnah ikhwan berapa sunnah yang ditegaskan nabi alaikum bisunati wa sunatil khulafai rasidin berapa sunnah dua terus kalau dua kata gantinya apa mestinya Huma atau ini bihima terus di sini bagaimana tamas aku bihima atau biha Tamasaku biha. Para ulama menjelaskan Bahawa Antara sunnah nabi dengan sunnah sahabat Itu seakan satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan. Satu Barang siapa memegang sunnah nabi Pasti dia harus memegang sunnah para sahabat Itu kelaziman Tidak bisa tidak Sehingga tamasaku biha pegangilah sunnah Tadi Dan gigit dengan gigi gerigam aliyah Bina wasyid dengan gigi geraham kalian ya. Gigi ini macam-macam Paling depan gigi apa ya kawan? Gigi Taring terus Gigi, berikutnya gigi tahu semua Taring kok langsung geraham Taring terus Gigi seri terus Eh gigi depan apa namanya? Terus berikutnya? Berikutnya geraham Terus kalau untuk nyokot waktu untuk nyokot antum praktekkan nyokot daging yang paling kuat mana gigi yang seri, taring, geraham ha? geraham artinya ungkapan ini ungkapan untuk menunjukkan pegangi dengan sekuat-kuatnya yaitu sunnah nabi dan sunnah para sahabat lalu jauhlah bid'ah terus wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al firqatan najiyatan biqauli ma ana alaihi alyawma wa ashabi fadallat hadhihi an-nusus wa ghayruha ala wujub ittiba' alkitab wa nabi mensifatkan firqatan najja dengan ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi alyawma wa, alaihi wa ini menunjukkan bahasanya Nas-nas ini semuanya dan yang lain-lainnya adalah ala wujub itibail kitab asunnah. Wa wajibnya kita untuk mengikuti kitab dan sunnah dan wajibnya itibai sabillil mukminin mengikuti jalannya kaum ini yaitu para sahabat nabi recallellahu alaihim jami'an terus. Wau lal mu'minin yang jadi ibat tabah sabilihi, hukum ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tukadma kaul bin al-qaymi, wakullun min ashabati munibun ilallah taala. Fayadibat tab, fayadibat tabah sabilhi, wa akwaluhu wa tukadatuhu min akbari sabili. kaum mu'minin yang paling layak untuk diikuti, hukum ashabu rasulullah. Sebagaimana telah berlalu. Perkataan Al-Bam Wa Bilqayyim Semua para sahabat orang yang kembali kepada Allah Maka wajib kita mengikuti para sahabat yang mereka semuanya kembali kepada Allah Kini perkataannya, keyakinannya Itu merupakan sebaik-baik jalan atau seagung-agung jalan Terus Wahyakul Mas'ud Mas'udin, Nabi Allah wa Anhu itabi'u, walatabtadi'u kufitum. Ibn Mas'ud mengatakan itabi'u, jadilah karena itiba, ikutilah sunnah sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Walatabtadi'u, jangan menjadi ahlul bid'ah, alul bid'ah, suka mengada Dengan cara mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat, kufi kufitum sudah cukup, sudah cukup terus. Wa Imam Ahmad rahimahullah ushulus sunnati indana al-tamassuku bima kana alayhi ashabu sallallahu alaihi wasallam wal-iktida'u Imam Ahmad mengatakan pokok-pokok sunnah bagi kami ialah tamasuk bima kana alayhi ashabu sallallahu alaihi wasallam yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an wal-iqtida bihim dan mengikuti mereka wa tarkul dan meninggalkan bid'ah terus Faluwajib pada setiap Muslim adalah ikhlas Kitab dan Sunnah dengan memahami asal usulnya. Dan dengan kerinduan kepada saya untuk berpartisipasi dalam pelajaran yang dijelaskan di Fakulti Syariah di Universiti Islam di Madinah Nabi. Dalam beberapa acara, saya telah mengajar beberapa pelajaran yang berkaitan dengan asal usulnya. Maka ini kesimpulannya, Juan. Dalam mukadimah beliau ini fal wajib ala kulli muslim wajib bagi setiap muslim ittibaul kitab wa sunnah pi paham salafus saleh. Ini kesimpulannya adalah beliau wajibnya kesimpulannya wajibnya untuk itiba para kitab dan sunnah dengan memaman salafus saleh. Lalu beliau cerita tentang pribadinya aja bagaimana beliau senang jadi bisa memberikan pelajaran di kuliah syariah lok kemudian makalahnya beliau kemudian diminta untuk dicetak, disebarkan sebagaimana nanti dibahas. Ini mukadimah yang beliau sampaikan kepada kita insyaallah nanti kita masuk pada bab-bab yang akan beliau bawakan diawali dari tentang maksud di Kita istira dulu insyaallah pada zuhur kita kembali lanjutkan. Demikian ikhwan, ya jazakumullah khair, bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian untuk sesi yang kedua daurah kun salafian al-jadha dan Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali pukul 12.45 atau pukul 12.45 untuk sesi yang ketiga. Ya demikian kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi di belakang dan juga untuk tetap menjaga kebersihan masjid dengan tidak meninggalkan bekas-bekas uh, makanan atau sampah-sampah di lingkungan masjid terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh